Ata që u zonë Allah e më dheruar nuk këpusha hum. U me ju dhe li fe la hadjele. Ata të, të që hum më këpusha më dhe sajtë. Në dhe të të të të të rruar, sot dhe flasëm në lejën Allah e më dheruar, për dy emra, që zotit ton, Allahu Subhjana wa ta'ala, emri par, është, El Nur, të cilë në ka përmëndur Allah subhanahu wa ta'ala në Kur'an, edhe miherë, gjithashtu edhe emri dhyt, është emri Allah subhanahu wa ta'ala, el hadhi, që do të vish pëgjimit të dyjeve, nësha Allah, e këtë mësini. Nusë Allahun në japë sëkses, sinceritet, në të, të, bish, të fendi, në i bëjtë dhe do bishmë, të gjithë dhe dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë dhe gjithë. që dojmë e kuptimin gjurësorë dhe jemër i të pare që thamë në nurë në nurë gjurën në, në arabe dhe tëtë dritë dhe shumë si felës në nurë gjurën në, në arabe është anuarë ne i themi anuarë dhe këtële anuarë kë që jemën verë gjurën Shqipe ka, ka ardhën në aradishtja dhe është formë e Forma krahasore, gjithashtu dhe si për orë, kërdojnë në brya formët, i të dhëtë nëndryqëm ose shumë ndryqëm. Anuar, nuk e ka ardhë. Si që thomë, yu emërë i Allahu Subhanahu wa Ta'ala është këmëndur në Kurallën vete një herë. Në ajetin në surën nur, gjithashtu, që është surja drit, edhe për e këti ajetin e ka marë emërën e dhe surja, Tëtë Allahu Subhanu wa ta'ala në ajet në numër 35 të së është nur, Allahu nërë sëmavati wa në ardhë, Allahu është drita i qejë dhe i toqës. Këptimi i këtijemi në lidhë me Allahu Subhanu wa ta'ala, për të të të të ibnë Gjeriri, Allahu Meshirovë, shpikon në shpikimin ajetit të mësikëm që të reguam, në shonë nur, të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t Ujari, do të thotë që e në Allah, që Allah është dritë të eqeve dhe të tokës, i dhutëm përshëndërohu një pak se që dhjabim dhisa shpjegimit të të njit të jetë, dhjabim dhisa mendimi dhjetarësh, dhjabim një shalohun të farë dhe rezultatën dhe mendimi dhe mënë mëtë qartës, mëtë qartë të pas qarës dhjetarën. Dhjabim dhjabim dhjabim dhjabim dhjabim dhjabim dhjabim dhjabim dhjabim dhj Allahu është drita e qeve dhe tokës dhe thot që Allahu është u dhëzuesi i gjithë do kujtë që është një qeje edhe në tokë. Kështu që ata, do më thënë kryesët, me dritën e ti janë u dhëzunën për të këvëteta. Më pasit në gjeriri, ka të regurër kjallit e ndjetarëve të tefsirit në shpegimin e tja jetë, dhe më thënë në dimet tjera, përveç këti më dimi që dhaji, që kjalla Allahu Allah është drita e qeve dhe tokë në tërë që në që qëjë dhe në tokë. Pra e këture mendimeve, është në mendim tjetër të cilin e kam përmëndro dhjetarët, që këtimi këtja jegje të të thotë që Allah unë shërëbunua e si, i zdo gjëj që është në qëjë dhe në tokë. Në një mendim tjetër është që Allah unë është në dëjëquë e si, dhe drita i zdo gjëjë që është qëjë dhe në tokë. Këto mendimi ka të rëg në përselefë dhe tamë, parë dhe tamë, që i ka përmënu të mëndimë. Kemi e mëndidër të Allahu Tëbërkënë al-hadi. Al-hadi, në gjuhë në rabë, nga fjallë al-huda. Al-huda dhëtë fëtë u dhëzimë, brejtimë për tëkë bëjtë qëka. Bërëndaj të puhet hëdëjtu hu të tarikë, u dhëzobëtë, dhe i të regohat i rrugën. Dhe më thëmë, të i të regohat i kujtë rrugën, të, të, të asjarosh ja ati, kjoj që në në hidaje, u në gjuhën arabe, Hidaje, Udhëzin. Todë, një për djetarë dhe të gjuhës, Zëgjaj që u hëtë, në kemi përmëndët dhe herë tjera shumë herë, Todë, Elhadi, Elhadi, në gjuhën arabe që u hëtë, Udhëzuesi, aji që të të regohat rrugën dhe ka tërgurë pasen tre formët me të cilat i përdo, e përdojnë e rabit këto me fjale. Dhe me thënë përdojnë në disat fjale për ta bërën fjale në kalimtare. Në vedetet e këtë fjale nuk është nuk është nuk më nënti shumë të marë. Dhe që ka të bërën e gjua në rabit. Këtë e emër i Allah subhanu wa ta'ala është tërgurë në kuram të hemë. Nëse manë më më dhejë, që e manën mund dhejërë tjere këmi përmëmru që dobia e tër dhe lidhëm emrat e Allahut kush është është që të vërtetojmë që ky është emri i Allahut. Edhe mjaftojmë duke treguar 2 ajete, nëse janë shumë ajete dhe nëse janë pak, i provojmë ato edhe që janë që vërtetojnë që ky është emri i Allahut subhanuhu teala, sepse ne që në fillimet e mësimit tonë kemi marrë dakord që, që, si që për çdo gjë që themi do të përpiqemi të sillëm argumente. Sidomos kur flasim që po tregojmë emrat e Allahut subhanuhu teala, fjalëjo domosdoshmë që të tregojmë për çdo emër Argumentet që, që e vërdhëtojnë që kushe e më allohët më dhërruarë. Sëpse nëse në bani mëndë që mësimin e parë, kemi thënë që nuk leo hëtë, që ne tim veshim ati emra që a i nuk i ka. Por është dhe dyra jonë që të kufizohme vetëm atë që në është treguarë në Kurën dhe në hadithë dhe saktë të pafetit tonë sallallahu aleyhi vësallam. Atërë thimi që kujem rëllohët dhe më thënë el-hadi, جس تماما نو 2 ايته كورانه ايتي پارا نصوصن حج ايته نمبر 54 جوث الله سبحانه وتعالى وان الله لهادي الذين امنوا الى صراط المستقيم فضل الله سبحانه وتعالى اشود زواسي ايته جو كان بزور پر تك روغه دريت جيتاسوت نو الله سبحانه وتعالى نا ايته نيتر نو سور فرقان وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين Allahu subhanahu wa ta'ala su'l furqan 231 Kështu ne i kemi vendosur çdo profet në një armik për i kriminalëve dhe megjithatë that Allah subhanahu wa ta'ala waqafa bi rabbika hadiyan wa nasira megjithatë të mjafton ty zoti ju të Muhammed si udhëzues dhe ndihmues kjo është një ide që tregojmë gjë të cila se çfarë themi Kuptimi këtë jemi në lidi me Allahu Subhanahu Wa Ta'ala është si vionë. Këtë i dojë gjeriri në madhë më shirofë, në lidi me edhin e parë. Këtë kuptimi këtë e i të është që Allahu Subhanahu Wa Ta'ala është uëdhëzuesi, të reguesi i rrugës i drejtë për besiltarët që besojnë Allahëm, besojnë profetin e ti i uëdhëzënë Allahu Subhanahu Wa Ta'ala për të këtë të ndërta. Gjithashtu ka thëmë për ajetin e dy që ishë në Tëtë Allah i madhërua profetit ti, o Muhammed, të mjëfëson të zotë jotë si u dhëzues, për të kruga e drejtë, duke të të rëguë edhe të t'i hapër t'u sytë për t'a njohër të vërdetët. Tëtë zë gjadjë, El Hadi është aji cili u dhëzonë kërjesat për njohën e t'ini, për njohën e rububies e t'ini, është a i t'ili ju dhëzon rubë i të t'i për të njohër rubën e t'i të dhëtë. Si shëtëtë Allahu subhanu wa ta'ala. Wallahu i dhërë ila dalës salam. Allahu këtonë për të vendi i përshës dhe mundë qërë gjenetit. Wa jahdi me jesha u ila siratin mustaqim. Në dhëzëzon këtë doj, këtë të dëshiroj, për në rubën e drejti. Thotë khattabi, al-hadi, është a i t'ili, al-hadë, në shët i dhuron udhëzimin e ti kujtë doj për e robërve të ti duke e vequar, duke e vequar ka njerës në të udhëzimë. Dhe duke më bërë ndere atyret, ma antë dritës që u ka udhërruar për, që, për të shqipuar vë të vërtetën, për të njohë më njësimin e ti. Sikur se udhëzim, dhe kjo është në me udhëzimitere që, që do të të përmami mësha, Allah, gjatë nëse njëtë, si kurse ka udhëzurë të gjitha kapëshët për të, të këgjera që janë të dobishme për ta. Thodimam Saadi, El Hadi është ta i i cidi udhëzon, i drejton në robëjt e ti, të këgjera që janë të dobishme për ta, edhe i ndalonë ata për të rëndë në gjera që janë të dëmshme për ta. I mësona ta, u mësona të rrë ato gjera që janë të dobishme për ta, i vë zgjonet atë në rrugën e drejtë, u jep sukses atyre, u ofron atyre devotshmërinë më të, të, të mirë dhe i bën zemrat atyre që kthehen tek ai. Kjo është fjala e Sabut, uni dhe më emri i Lot al-Haqq. Ktoj në përgjithësi, ideja e këtyr dy emrave në kuptimin gjithësor, edhe në atë që kanë fund dietarë mbi lidhjen e shpjegimin e këtyr dy emrave. Çfar çfarë përfitojmë prej këtyre dy emrave? Përsa i bëhet për këtë emri i parë, Allahu subhanahu wa taala, En-Nur. Zoti ibn al-Qayyim themeli, kur thënë ju në malisht, Nur, në Nurun emrin e Tij, ju thot ai është dritë e të dritës thelësie e Tij. Pa ndë Zoti ibn al-Qayyim në gjergje, në librin e Tij është në ajo ju shëhistamie, në faqen numër 7, drita është një përdincë e Zotit ton subhanahu wa taala. Për ndaj dhe emri ty është dritë. A kjo është një për emrëve të Zodit tonë. Për të ibnul Qajnë. Allah subhanu wa ta'ala ja ka atribuar vetës të ti dritën. Sish mund atribuar, është do të të ti e lartë. Në kene në ti të madhëruar. Për ndaj tëtë Allah subhanu wa ta'ala, në surën zumër, Po është rraqatil ardu bi nuri rabbiha, undricua toka nga drita e Zotit Sar. Kjo e jetë të legon qartë që Allah subhanu e ta'ala është dritë. Edhe drita e ti ndricon toka si në si shtërgojnë në të jetë që bëhet fjallë për ditën e gjykimit. Tho që i Hulistan Bib Në teminje ka kërru gjatë, një po do më thënë, do më jaftonë me dhisa gjartë vërënë, sëpse ledhimi të gjithë fjallu e që ka thënë dhe dhëndi dhëtarë, dhe tarë, dhe dhëndi bitit shumë e gjatë. Thot që i Hulisa minu të e mje të regonë për një personit cilë e mohon të sëcitë Allah subhanu ta'ale që Allah është dritë, emri ti është dritë, edhe të sëci e ti është dritë. Të regonë për të ti personit cilë i thotë që e mohon të sëci në Allah është dritë, thotë, e nur dhe thotë, po dhëzues edhe është detyrë që ky emër të devijon nga kuptimi i tij i dukshëm. Sepse drita është një cilësi e cila qëndron në një trup, po ky do sheh holtham. Edhe drita është funderta e errësirës, mirëpo Allahu është i pastër dhe shipasër, në nuk mund këtë kontrë, kërë e. Në malishtë, kërë kërë buër, të ketë kundër, kjo thotë ai. Normalisht kur është keu zgjebuar, edhe thonë gjeka të shfiguar që holtham në të imje. Gjat Edhe një përgjede shumë të i shikardon që të të personi është, se shikhu lisëmit e imejë i këtë, gjithashtu themi që Allah Subhano tajnë është i gjallë, edhe të i gjallë kështë e kundër taj e të vdekes. Atëherë, mësë do të të të të valë që nuk leheo, themi që Allah është i gjallë, sepse e kundër të vdekes e vdekja, për të larguar në idea që thotë të të personë që nuk ka të kundër të më vd edhe kjo dhe më thënë është një loj, loj e fjalësh që bëjnë grupe dhe humura për të largua nga për teta, në gjithmonë termët janë jan ura në të cilën dhe shkasin shumë kam dhe bijen gjëhnem, shumë njërës. Pra në e thëtë qekullisër në të i mje, në lidhje me shpjegim në ibn Gjeriri që thamë në sipër, dhe dhjetarër e tjerë që kanë thënë, që Allahu subhanu e talë është u dhëzues i bënovë të qirë dhe tokë në shpjegimin e evi që thamë Allah është dritë e qemë dhe tokës, thotë që kjullu shpjegimin që gëtonë se lefët nuk bje në kumë në shtim me shpjegimin që po themi ne që Allah subhanu wa ta'ala vetë është cirëci e ti është dritë edhe, edhe dritë edhe ti ndrishën është dhe gjatë. Por arsu e se se lefët në shpjegimin e tyre që i bëjnë argumenteve në disa raste shpjegon një piesë si si për, si për të dhënë një shembull ide sa jetit për shembu kam fund dietarë shembull për shemb kur them një dinastërata musliman do rrezon rrugën e drejtë dhe zakonet dietarë ka thonë rrugën e drejtë drejt. po të islamit kësaj ka thënë në Kur'an kësaj ka thënë profeti sallallahu selam kjo sigurisht të tre këto mendime nuk bie në kundërshtim me njëri tjetrin çdo njeri për ty ka përmendur diçka dhe po thuash po di thua se të tre janë islami ose të tre në rrugën e drejtë kjo është saktë e një gjë do të vjen vetë mëjeti Kështu që shpjegimin që ka dhënë Ibn Xheriri që thotë që Allahu subhanuhu ta'ala është udhëzues, kjo ndbim kundëstim me vërtetësinë e ajetit që tregon se Allahu është drita e qeveritorit, sepse prej së dritës udhëzohet çdo gjë. Kuptojmë jeni ka dhënë një pjesë të shpjegimit të realtë ajetit që është mësuar në. Edhe ajo që e vërteton këtë që po themi, thotë shehu Ibn Teymi, është gjithashtu se është transmetuar nga Ibn Mesud, se ka thënë Ibn Mesud radhiyallahu anhu thotë Zoti juaj nuk ka natë dhe as ditë. Drita e qejve është prej dritës e së fytyrës së Tij. Edhe thotë Shehvolahim te një gjithashtu, kemi përmendur më sipër, e ka përmendurim më sipër, do të përmendim më mbrapa, hadithën e profetit sallallahu alajhem ku ka treguar që fytyra e Tij është dritë. Edhe ky është argument i mjaftueshëm për të vërtetuar këtë lloj gjëje që themi, nëqë Allahu subhanahu wa taala ka i mënyrë ti dritë, edhe Tësi të e Tij është dritë në drita. Sikur se, bashkëlonë që i nëherë të imjen, dhe thotë, sikur se ka tërgur Allah i madhurën në libërën e ti, që drita e ti në dritëshon të okën. Allah subhanu e talë a thotë dhështu, ka silë një shembul për dritën e ti, shembul dhe në kandilit, që është për mëndur së në nërë dhe do të të tërgoj me shala. Edhe kandili, është dritë në vetë vete dhe ndryquës për tjerët. Që gjithë të shembu të regonë që kjo dritë, që është shembu dhe dritës Allah subhanu wa ta ta'ala është dritë në vetë vete dhe ndryquës për tjerët. Qërë kuptimi ka jeti ku anon që në së anon? Qëtë Allah subhanu wa ta ta'ala, Allahu nërës sëmau ati vëllahu. Allahu është dritë e qeve dhe të tokës. Me të lunuri hi kemi shkatë. Shembu dhe dritës Si një mishkat qëhet një dritarë që është në murë, nëse do, do në lejoj të qëni dritarë se të është një grofë në murë, në të cilën vendosë kandili. Fija misbah, në tëthët ka një kandili. El misbahu pi zhujajë. Kjo kandili, kjo drita, do në kandil është rrëthuarë me një qenq. A zhujajë të kënë në hakevë këvëndurri, kjo qenqi duke sikur është një yullu shumë ndryqëm nga pasërtia dhe nga, nga shkëllëqimi ti. Jukatëm në shëgjarat të më baha ka këtë në zajtona. Edhe kë, kësë jarë është në lezur në një temë e begatshme u liri. La shërkijetin o la gërbija, nuk është ashtë në dojnë edhe ashtë përëndimojë. E ka du zajtu hajulli, vaj, që është lënda, lënda ndezë se e këti këndilit, është gatit, ndriqojit, ndizit, pa i, i rënjë në shkëndije e flakës. Vëllë ulem të mësëshunarë, dhe pësë nuk i bia të zjarë të Allah subhanu ta. Nuru në ala nur, drit mbi drit, jahdillahu li nuri hi me njësha, u dhe zonë Allahu për të këdrita e ti, këtë doj, u e jadë rribullahu në mthale dhe nësë, Allahu nësjel mjënës një vë shemuit, u Allahu bi kulli shëj i në alim dhe Allahu për shdë gjëshë gjitur. Kjoja jetë është një jetë shumë e madhë. Pane dhe Ibnu Lqejmë e Gjolëzije, në i për librëve të ti, ka dhe një shpjegim të veçantë në lidim e këta jetë. Që rraë ose më të gjeshë në ndë një librë tjetër. Thot Ibnu Lqejmë, fitore e vërtet, edhe qështë e më madhë është arritja e kësa i drita. Sikur se dhe shkaterimi i vërtet, është mos arritja e kësa i drita. Prandaj dhe profeti sallallahu aleyhu sallallahu aleyhu sallallahu të shumë, kur i lutej që tja dhuron të të drit edhe në mishin e ti, edhe në kockat e ti, edhe në nervat e ti, edhe në flokat e ti, edhe në lukurën e ti, në dëgjimin e ti, në shikimin e ti, I lutë e Allahut t'i dhronë të drit nga sipër, i, dhe, i lutë e Allahut t'i dhronë të drit për para, mbrapa, vjatës, majtës, edhe i lutë e Allahut dhe i toshtë, au Allah, më bëjë mua drit, edhe mjebë mua drit. Kështu profetis, salam mësëllem, i lutë e Allahut subhanu e kajle, që t'ja bëndë të gjithdo të tërmi të trupit të ti drit. Kështu që përndaj dhe feja Allahut është drit, libri ti është drit, Profetit ti, sallallahu aleyhi wa sallam, është dritë. Vëndi të cimë në ka pregatitur allahu për besimtarët, është dritë, që shkëllqenë. Dhe vetë allahu subhanu wa ta'ala është drita i qejeve dhe i tokës. Për emreve të ti është drita, është dritë, emreve të, shdrit, emre, të emri ti është drita, edhe me dritën e ti ka shkëllqyër në gjithë dhe rësirë. E thotit për në lëkajim, Përndaj tot Allahu subhanahu wa taala wa ashraqat al-ardhu bi nur rabbiha ushkelqye dhe ndriçoi toka me dritën e Zotit saj kur të vijë Allahu subhanahu wa taala ditën e gjykimit për gjykuar ndërmjet njerëzve ndërmjet krijesave të tij do ndriçohet toka në dritën e Allahut subhanahu wa taala dhe ky ndriçim atë ditë nuk është ndriçimi i diellit rasti hënës sepse hëna dhe dielli do do rëdullohen, do palosën, do të dujik i drita e tyre. Do ndryqohen me drita në Allahu, subhanahu ta'ala, ditë në gjukimit. Përdi e ti, subhanahu ta'ala, është dritë. Pra ne të rësmetohen me Abu Musa, radhi Allahu anëmu, se ka thënë, unë dritë Profetit sallallahu a.s. në tekne dhe në tha. Ndërë të tjera, thëtë Profetit sallallahu a.s. hijabu hunurë, perdjen e ti es drit logo keshetu hu potazbuloi allah subhanahu wa taala perdjen e ti lahraqat subuhat wajhihi men taha ilaihi basruhu min xalqihi potazbuloi allah subhanahu wa taala perdjen e ti do diyegi drita fytyrus e ti cdo gjë dersa shkon shikimi i ti do ju di te dini qe allah subhanahu wa taala shkon gjë edhe si kur të zbulojë, Allahu subhanu wa ta'ala përde në ti, drita e përtuje, se ti do, do, do të dhikë i të universit. A e përfituron, do të do të do të musulman gjithë të lejë madhështie, e përfituron, do të gjithë të lejë bukurie, gjithë të lejë gje e mahnitëse, këllë gje e tregë më dhe shtina Allahu subhanu wa ta'ala. Përndaj dhe Allahu subhanu wa ta'ala Kër ju shfaqë malit, e bërri malin plua. Gjithashtu dhe perde e ti është dritë për i dritë së fëtyrës e ti, shodhëtib në mëkaim e lojëzije. Edhe sikur mosishtë të kënë hijab, kjo perde do digjesh e shdojgja, do shkatërohesh e shdojgja, në gjithë universitë. Të ndaj dhe, kur Allahu Subhanahu wa Teala e zbuloj përden e ti, thot ibn Abasi, kuë që ibn Abasi ka thënë se e zbuloj përden e ti sa një gisht nga mali, dhe përtoj drita e ti sa një gisht të këmali, atëhe u dhe mali këllukë. Pra ne thot ibn Abasi, radhjallahu anhu, në shpikimin e kjallës Allah, subhanu wa ta'ala, la të dhe riku mulë abësaru, nuk a rrinë atë shikimet, thot ibn Abasi, nuk a rrinë allahun shikimet, sepse nësa i e e ti, nëse ai zbulon fytyrën e tij, nëse nëse zbulon fytyrën e tij, do shkatërohet do digjitë të shojë që të bëj fluhur. Allah subhanahu wa taala i ka dhënë shembull shembull shembu besimtarëve për dritën e tij që ndodhet në zemrën e besimtarit. Ky është një shembull të cilin nuk e kupton askush përveç atyre që janë të ditur. O ti إِلَّ <الْعَانِمُون> këto amثالo na drribo hadi nase o ma yaqiloha illa alalimun Doktor shemu qe ne siellim por njerzit dhe ato lut e kupton askush tjetër për veç atyre qe janë të ditur qe sallonave brej kyre Pot Allah subhanahu wa taala Allahu nurus salawati al-ard Allahu ash-drita al-qewra al-tokos Kjo dritë është drita që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në zemrën e besimtarit është drita e njohisë si të tij, është drita e dashurisë dhe besimit ndaj Allahut më dhuruar dhe drita e përkujtimit të tij. Kjo është drita të cilën e ka zbritur Allahu subhanahu wa taala tek besimtarët u ka dhënë jetë atyre tësaj, dhe ata man tësaj, man të tyre më ansaj. Hëdhata më të saj, më të më të saj drita ecën ndërmjet njerëzve. Të cilët janë nerësiër me dritën e tyre, që u ka dhuruar Allahu subhanahu wa taala Origina e kësa i drite dhe themeli, kësa i drite ndodhë në zemrën e tyre dhe kjo dritë forcohet, shumë më shumë kërëtaja kërkojnë Allah subhanu e talë të dritë, ajsar në disa razë dhe kjo dritë shfaqet në bifityret e tyre. Shfaqet në trupin e tyre, bide mund shfaqet edhe në robat dhe shtupit e tyre, nga më dështie e kësa i drite të madhe që i dorënë Allah subhanu e talë të dasho vë të ti të lojë dritë e shikon vë të majtë që e ka vetë të këtë tjërët, ndërsa shumitë se kryesëve e mohojnë të lojë gjesë, nuk të shikon, nga që nuk e kam përbuvar dhe asë nuk e din të lojë dritë e fare. Edhe kur të vidit e gjukimit, dë shpajqet këllojë dritë, edhe dë bëhet në bazë të besimit të tyre më dhësijë e sajë. Kjo dritë ndodhët për para tyre, kur të kalojnë e rësijë n Besim tarë do të ta këngë të dritë ditë në gjukimin dhe pas të besimin që kishën dhe dritë se besimin që kishën në të dynja. Disa për e tyrë do të këngë dritën si dritë e djelët. Disa për e tyrë do të këngë dritën si dritë e hanës. Disa për e tyrë do të këngë dritën si gjyvjet. Disa si kandili e disa të tjere u jebën një dritë në maje në, në gjishtë të madhë dhe kambës që herën ditë dhe herëfikët që çështën e besimit në tyre ndërrënjoje ishte i dobët, drita e besimit në zemrën e dëtyrë ishte e dobët. Ky ishte drita që u dha që u ishte dhënë në tyre ndërrënjoje dhe njëta dritë ju shfaq atyre që ta shikojnë me sy të dëtyrë ditën e gjykimit. Ndërsa munafiqët, të cilët kishin vetëm një dritë që dukej nga jashtë por në të vërtetë nuk ishte dritë e ditën e gjykimit atyr do t'u jepet drita në fillim dhe më, më pas drita e tyre do zhduket përfundimisht. Allahu subhanu dhe ka ala ka silë shembul këtë dritë. Vëndi po që dronë këtë kjo dritë edhe atë që e mban këtë dritë. Ka, ka silë shembulin e kësaj grope si ndodhët në mur duke e prëngjasuar kraharorin e besintarit me grope që ndodhët në mur ku vendosët kandini. Në këtë grope të murit ndodhët një kandil me një qelqë të pasrë të kulluar që ndryqonë sikur tjetë një, tjet, një yllë që ndryqonë shumë. E ka përnjësurë Allah subhanu e ta'ala më yllë ndryques në pastër tinë dhe bardësinë të ti. Edhe kjo është shembulin i zemërës e besimtarit. Për të përnjën në këjmë gjithë të fjatë ishën të ti gjithashtu, Në të ka përnjësua Allah subhanu wa ta'ala zemërn e besintarit me qelqin, sepse qelqin ka të rritë cilëci të cilët i kratë zemër e besintarit. Këto të rritë cilëci janë pasër të tia, delikatesa, që besintarit është delikat, dhe më thëndështë dhe, dhe i më shirëshën, në kërshë qëllin ka të delikates, në kohë që dhe qelqin shihohë dhe nuk është shumë i trash, Se përse besintarit nuk është i trash, kërë është i hollë. Edhe forëtsia, se përse qërë që nuk është si sëngjiri e tili e t'i dështë dëjëgjë. Por e i këthën të kota në mërështë. Kërështë dhe në zemër e besintarit. Kështu të t'i bërën në këjëm, besintarit e shikon të vërtetën dhe lëzëziminën pas të rëtini në zemër së ti. Edhe me ded besimtari mëshiron, e tregohet, rregohet i mëshirë më krije, më në krijesat e Allahut subhanuhu teala. Ndërsa me fortësinë e tij ai lufton armiqtë e Allahut dhe nuk përnon që të hyjë në të dyshimën dhe epshët. Kështu që në zemrën e besimtari që është i si qelqi, hyn drita por nuk hyn epshët. Edhe totrecinci fot i ibnul Qayyim nuk bën nekon më shumë në njëra tjetër si që mund të përfetroni dhe vetë të kjellë që që është i pasën. Ndërkohë, këtë të të njënkejrë, është transmituar gjithashtu edhe një hadith, dietarën, dhe cilën e kanë saktësuar disa djetarë të kërës dhe Shekha Libani që thotë, zemrat janë enët e Allahut në tokën e tiri, edhe këto zemra, do se zemrën më të dashurat e këmahu janë ato të cilat janë më, më delikate, më të forta edhe më të pastra ndërkohë që krahas kësaj zemrës së pastër dhe me këtë cilësi të lartë e cila është shembulli të zemrës, zemra e besimtarit të vërtet kemi dy zemra të tjera që janë në të kundërt janë në të kundërt zemra e parë është zemra e cila është e ngurtë nuk ka mëshirë dhe as bamirësi dhe nuk ka në tasë pasë të rësi, nuk ka në tasë pasë të ti. Kështu që këj njëri që ka këtë zemër, këj është njëri i vrajshët, i ashpër, edhe i njëramtë. Nuk ka dhije për të vërtetën, dhe asë nuk e më shirojnë kërjesat. Ndërsa loj tjetër, është e që ka zemër të dobët, zemër atirë si punë në ujtë. Nuk ka në të vëqi, dhe nuk ka stabilitetë pranun çdo lloj pamjeje dhe nuk ka kuçi për të ta ruetur atë. Nuk ka kuçi për ndikuar të tjerët. Çdo gjë që hyn në të hyn, edhe nuk qëndron të asgjë por del, edhe hyn edhe del. Kjo që zemra e tij është tash e dobët pranun Zot mirë dhe Zot keqë. Vazdon shembullin Allahu subhanahu wa ta taala duke thënë që kë këndët i qelqi ndodhen një dritë bërëndet i qenë që ndodhë një drit e cilën është ndezur në fitili. Edhe kjo drit e merë burimin e vetë nga kuj vaj në cilën është vaj ullirit. Kjo ka qenë përdorë dhe më përbarë të kure përdoni vaj në ullirit për në dreqim. Nga tërgona më subhanu e tares që kuj vaj i ullirit është marrë nga një ullin mesatare, në vëndër mesatare, të dëtësin në katë dili, të djeli, e katë të djeli në këllim të djeli dhe në mesë djitës. Pra në këtë vajë është vajë në i pasë, në i kuluar, dhe është vajë është më lërgë në gjithë tërbulinit. Dhe nga pasërtia e ti, a i është garit të ndizit të e vendusë rëzjarën e koma. Kjo është lënda e cilë e ndezë këtë zjarë. Kështu është dhe lënda që ndezë zjarën e besimit ose dritën e besimit në zemrën e besimtarit. E kjo lëndë vjenë prej për për mësë shpaujës që vjenë prej Allah të madhëruar. E kjo vaj është vaj besimit që ndezë të këtë besimtarit dritën e besimit. E kjo vaj është vaj mesatarë nuk kanë të as të prindë as mangësi sepse dhjenë për Allahusë, nuk ka në të asë qivutizën dhe asë krishtelizën, në shdo gjë mesatare, u ake dhe një këtë gjarë në unë me të wasata, kështu në ju kemë bërë, juve ju pobët mesin. Dhe po të shikosh muslimanet në shdo temjën të mjenë mesatare, në shdo këfush të disjën mesatare, që ofshën dërmjet të umeteve, që ofshën dërmjet grupeve të kumbura, të cilët për të ndoj Nga pasërti e mabëri që ka këvaj është gati që të ndizit për para se të prekë të, të zjarën. Thotë Allah subhanu e ta'ala, nurun ala nurun, dritë mi dritë, vaj është gati të ndizit për para se të prekë zjarën, edhe kërë prekë zjarën, edhe të herë ndizit, edhe kështu kjo dritë mi dritë, i adhëronë Allah subhanu e ta'ala, të njerë jukshurështë dhe Besimtari i cili e ka njohur Allahu subhanahu wa taala me natyrën e ditë pastër. Nga pastërtia e natyrës ti e shgatit ta njohëj Allahun e madhëruar pa i ardhur shpallja në mënyrë jo të detajuar. Dhe kur vjen shpallja përputhet me natyrën e ditë pastër, edhe kështu krijohet ajo që është dritë mbi dritë. Udhëzon Allahu subhanahu wa taala për dritën e ti këtë dorë. Dhe Allahu subhanahu wa taala i sill çemun njerësve. Allahu Subhanu wa ta'ala për shëdhëgjo është ditur. Kjo e këto ishën fjalet Ibn e ibnul Qajmë e njëzijës që klasin për qështën e dritës sa Allahu Subhanu wa ta'ala. E këshur është drita e besimin në zemën e besim të artë. Kalëm në një në qështë tjetër është transmituar nga Aisha radiallahu anha se është pytur a e ka parë profetis sallallahu aleyhu sallallahu në madhëruar kërë në qitë në një rajë, po jo. Thot Aisha radiallahu anha më ngritë të në nëqimet e flokëve për pjetë në këpëtje. Në më thëmë, në në qështë mishë në këpëtje sepse ju dukë në pëjtje shuën madha. Si mund qikohet Allah e madhëruar. Edhe thot a isha rëdhjallohan kush pretendon se profeti sallallahu aleyhi sallam e ka parë allohu në madhëruar a i ka shpifur. Gjithashtu transmitohet një hadith tjetër se profeti sallallahu aleyhi sallam e shpytur në, në një prej sahabeve dhe jeshtë të në ujdu guri allohu a i ka parë zotin tëndë. Edhe thot profeti sallallahu aleyhi sallam nurun ena e raht ta profetit S.A.S. drit, aji ishte drit, si mund të shikoja? Nuk mund të do të për njeri unë, që të ketë mund si të shikoja Allah, suha në të halën e këtë dënjarë. Tëpse ndërtimi i ti, ishtë do të të, nuk e përbalon të të. Vëtën kërë të dojë Allah e më dëruar, kërë të bëhë ditë e gjukimit, e të jabish problemin besimtarve, dhe të ndërojë atyre, dritën e ti të vërtetë, që të shikojnë në sytë të tyre. Sepse ata e kishin dritën e Allah në zemët të tyre, pande dhe Allah i më dhërur vëzëroj e tyre dritën e ti të vërtet në gjënet, që të shikojnë në ta. Nësë Allah në e më të të gjë. Transmetohën e Ibn Abbas anhu, se ka thënë që profetis e ka parë Allah në mëjë aranjë. Mirë po, djetarën ka thënë që shpegimi Në sa fjalët e Ibn Abbasit është sa Ibn Abbasi ka thënë një transmetim me ka parë me zemrën e tij dhe jo me syt e tij. Edhe kuptimi i sa fjalës është që Allahu i ka dhuruar një lloj njohjeje të Allahut më dhuruar në zemrën e tij në ato momente kur i ka thonë Allahu i më dhuruar Profetit sallallahu alajhi wasallam që kjo llojnjohje ishte ishte një gjavë aq e ndarë sa dukej sikur po shikonte Allahun e më dhuruar. Prandaj Mëndimi vërtet është që Allah unë e madhëruar nuk e ka parë njërinë të dhëtë njëra, dhe ashtu mund të ashojtë të të njëri. Si shka të një më nga batin, nga edhin që përmëndën mësipë, dhe dhe të rikurhën dhe pësahë, nuk e rrinë të shikimit, dhe më thënë që po të zbulojë Allah subhano të ale përden e ti, dhe shkatërojët universitët. Njerëzit në lidhe me shikimin Allah unë të janë tre grupe, Grubi i parë, është ta i cili thotë Allahumë subhanu e ta'ala shikohet në të dynja edhe shikohet në botën tjetër, në të në sufit. Normalisht kjo është e gabuar, sepse argumentet e përgjën shtërën të legje. Edhe një për argumentetve ishte kjo që thamë që profetit sallallahu alaiho sellem që ishte kryesa më, lartë Allahumë subhanu e ta'ala, dhe më dasho të ka Allahumë më dhëruar, Nuka ka par Allahun e madhëruar në Miraj, atëherë si mund të shikojnë ata që janë më të ulët sa i ngjat? Kjo është pamundër. Po nuk e ka par Musa alayhis salam, Kelimullah, të cilë diqollë Allahu i Allah madhëruar në të dyja, si mund të shikojnë njerin që janë më poshtë se Musa alayhis salam ose profeti un sallallahu alaihi wasallam? Ndërsa qub i dyt janë ata të cilët e mohojnë shikimin e Allahut në mënyrë absolute dhe thonë që Allahu i madhërur nuk shikohet asën të dyna dhe asën botën tjetër. E për i këtëre grupët janë mua të zilet dhe gjëhminjet dhe tjere. Normalisht, edhe këta janë gabim për rështu se argumentet të regojnë të kundër të nëksaj, që besimtarët të shikojnë Allahu subhanu taala, ditën e gjukimin në, në gjënet dhe nuk më kujtojnë në basë të kemi treguar të legje ku kemi punë për gjënetin, që hadithët që të regojnë që se Allahu subhanu wa ta'ale shikohen në gjendet një hadith Lust e mut e la atyre. Mut e la atyre do më thënë që janë transmituar nga shumë rrugë të rrësmetimi, aja sa nuk kanë nevoj të shikohen këtë rrugë, a janë cakta apo jo. Sepse janë aja të, të shumëta, sa të gjitha, të kryojnë një proshtypi që është e pa mund, dhe që për numën ka që i madhë njëzisht, të bijë ndakort, për të regojnë një shka që është g Se profeti sallallahu aleyhi ve sellem ka thënë keni përpara Allahut ditën e gjykimit siç shikoni diellin në ditën që nuk është vrentur edhe hënën kur është nata e 15. Domethënë ka krahasuar profeti sallallahu aleyhi ve sellem në këtë hadith shikimin me shikimin, domethënë shikim ju shikimi juaj do të jetë aq i qartë siç është shikimi juaj gjithashtu i qartë kur shikoni diellin dhe hënën. Dhe ky nuk është krahasim i Allahut me diellin ose me hënën, ne besojmë se kjo është e qartë. Këllën një qështë e tjetër, në lidhe me emrë Allahu Subhanu wa ta'ala, e në hadi, në gjithës e të të, të të të dy emrë, kanë lidhe të ngushme njërë tjetër. Allahu Subhanu wa ta'ala është u dhëzuësi, edhe u dhëzimi është disa loje. Lojë parë u dhëzimit është u dhëzimi i sjarimit të të vërtetës. Edhe Allahu Subhanu wa ta'ala është i dërboj profetet për t'i seruar një zërugën e vërtet. Thotë Allahu subhanahu wa ta'ala, rusule mu bashirin e mu mundhirin, ni alla je kuna li nasi anë Allah e hëgjetun ba'da rusul, Allahu ka dërbuar profet për lejmeruës dhe përgëzuës që të mosken njërë justifikim dhe argument për para Allahut mbas profetve, në bas ardhjës e profetve, nësuar nësa në fazën e para fundit së jetës. Allah subhanahu wa taala ka dërguar profetët si udhëzim për njerëzit. Ky është lloji i parë i udhëzimit që ka të bëjë me emrin e Allahut subhanahu wa taala El Hadi. Qad Allah subhanahu wa taala, "Wa ma arsalna min rasulin min rasulin illa bilsani qaumihi liyubayyana lahum." Qoftë nuk kemi dërguar ndonjë profet vetëm se më gjuhën e popullit të tij qit lusja roje aty kë, të vërtetë. Po Allahu subhanahu wa taala gjithashtu mundir, wali kulli, wali kulli Ojder, o di jeve në sura Rad, inma anta mundir weli kulli weli kulli qawmin had. O Muhammad i yevën parë mërues, dhe çdo popull ka udhëzuesin si e vet do të thotë sqaruesin në rrugën e drejtë. Ky është lloji i parë i udhëzimit dhe mbajini mend sepse grupët e humbra e nga të rojnë këtë, këtë lojë udhëdhimi një lojë tjitë që du të përmëndin më braba këti edhe si rezultat ka rjedhër një lojë humbi e ma dhe të grupët e humbra dhe që nuk e, nuk e ka më bërë të dalimin dërmjetë këtyre dy lojë udhëdhimi besoj se si ku lojë që qartë edhe kjo është dhe më thënë udhëdhëzimi i sjarimit të të vërtetis dërsa lojë dy të udhëdhëzimit është udhëzimi i suksesit që Allahu subhanahu wa taala jep sukses atij që dëshiron edhe humb ka rrugën atë që dëshiron jep sukses në udhëzim kujt të dojë dhe humb këtë dojë kjo çështje është shumë e rëndësishme në çështjet e aqidës edhe kuptimi se i të qështje i mundëson njëriju që të lërdojnë një dëshim në vetën e të i sepse shumë njërës mund të mendojnë që Allah i madhërur, Allah në rruet mund të mendojnë si vezvese nga shejtanis Allah mund të bejt për të dretësi njërës dhe një duke i humbërë ata edhe kjo është nukëshe vëtet edhe këti gjithë do të sërën të ashin inshë Allah thotë Allah subhanu e ta'ala së pare duke keni paras ibesindarve dhe Allahu sheqih humull besindarat. Subhanallahu subhanahu wa ta'ala, men yahdiluhu fa huwa al-muhtadi, atë që udhëzon Allahu, ky është udhëzuari. O men yudullil fawlaikuhum al-khasirun, atë që hum Allahu, ai është skatoruari. Gjithashtu thot Allahu subhanahu wa ta'ala, men yahdiluhu yudullilhu dhe dëshironë Allah i madhëruar e hum po me jesha i e gjaallu ala siratin mustekin dhe këtë dëshironë e vendosëtën në rrugën e drejtë. Këto a i të të regojnë që Allah i madhëruar është i vetëmi a i që u dëzonë edhe hum dhe dhe drejtë. Thot imamë të pëhawi u dëzonë thot pra Allahu subhanu wa ta'ala u dëzonë këtë dëshiroj si kur se dëruan nga, nga kota me mjërësin e ti edhe hum këtë të dëshiroj edhe ele pandihm këtë doj me drejtsin e ti. Edhe të gjithë njerëzit o të gjithë e kryesat në vinë në rotullë mirësis edhe drejtsis i ti. Dhe nëse mbanë mëndë një diska të njashme në fëhe kemi treguar ku kemi folur për emirë në allahut më dhëruar el hakim. Njerë po disa mua të zileh Mu'tazilitë është një grup i humor janë të mendimit që Allahu sepse ata bazohen në parimet logjike dhe thonë që logjika është ajo që i bën detyr gjë dhe i bën ndaluara gjërat. Edhe nëse bie në kundërshtim Kurani me sunetin me logjikën, duhet i jemë përparësi logjikës, kështu thonë ata. Dhe thonë logjikisht onata logjikisht Allahu ka për detyrë të bëjë për çdo person atë që është më dobishme për të por kjo është gabim edhe do ta shpjegojmë pse. Përkundër asaj ne themi që Allahu subhanahu wa taala nuk ka për detyrë të bëjë për çdo person atë që është më dobishme për të, por themi që Allahu subhanahu wa taala vepron atë që është drejtësi ose mirësi. Mirësia e tij është dhurat, kurse drejtësia e tij është që t'i abisht do kuzat e që meriton. Nuk duhet të lomi më shumë në qështje në muatë të zileve dhe originën të tërë, këse u ka arru e këllu e humbje e, vëtëm se idea për të kuptuar se si Allah subhanu e talë u rëzohën kryesët e ti dhe si humbë ato, është që më fjeshtë. Nëse e mbani mëtë e kemi të rëguar më thëmë gujtojë dhe herë tjetër, hadithën Kudësi, që thotë Allahu subhanu wa ta'ala, ja i badi, kullu kumballu në illa men hëdhejtu, pështë të hduni e hdhikum, thotë Allahu subhanu wa ta'ala, orëbërit e mi, një të gjithinit të humur, përveç ati që unë u dhezoj, përndaj më kërkoni mo u dhezim që t'ju u dhezoj. Këjë hadith të regon që origina e naturës njëri ju të shqa i dëshiron të kotëm, dëshiron e pshetë, dëshëronë gabimet, dëshëronë të kumërëm, dëshëronë arosirëm. Kuptojë mirë të një gjithë. A tërë që më dohtë? Allahu i madhëruar, ja ka sjaruar të vërtetën të gjithë njerëzëm. Në lidhje me sjarimin e të vërtetës, të gjithë njerëzit, besimtare dhe mund besimtare të njësojtë. Të gjithë njerëzit, një njësojtës e përse të gjithët dhe gjojnë të vërtetëm. Mirë po Allahu i i di më mirë zemët e njërëzë. Allah i më dheruar në basit të gjithë njërëzë janë të humbër në humbin e tyre të, të plot zgjith disa përtyri të që i shikonë që zemën e tyre e parnojnë në uvzimin. Janë zemër falenderuese. Janë zemër që e meritojnë në zinë dhe o jetë në zinën e ty. Do më thëmë të të humbi Allah i më dheruar një afton që të të lej i ty Në humbë jënë tëmë dhe këpërqënë i humbë. Për nejtë profetit sallallahu aleyhi sallem të dhe duhalë, që besoj se dinin qithë, ndërët të tjera thotë, ola të kilni lanefë si tarëfët e ajinë, mos më lërë mua të mështetën të këvetja imë asahapën as vëllësytë, tëpse nëse njerimë mështetën të këvetja ti, atëherë, më të mëmbëtë. Kjo të regonë, që vëndëzimi Allahut është që Allahut të t'jabë i t'i sukses, të t'a inspiroj, të t'a bëjt të dashur të mirën, dërsa humbja është që të t'lejtju Allahut subhanu dhe t'ala ta të të mbështes ty të kvedje e jopët. Ta të regon të për tërëtën, si që ka të reguar të për tërëtën dhe shdo besimtari, ja të regoj dhe shdo jo besimtari, edhe ka ndihmuar besimtarët, edhe ka lem pa ndihmuar besimtarët Për sëmbanin mund kemi folur te Kemi Allahun al Hakim dhe kemi treguar se Allahu subhanahu wa taala është Hakim që do thotë që çdo veprim e vepron me urtësinë utmatave dhe urti do thotë ta vendosë çdo gjë në vendin e vet. Dhe vendosë çdo gjë në vendin e vet do thotë që Allahu subhanahu wa taala mos e ia udhëzimi natijë që e kanë zemrën e prishur, që e kanë zemrën blonë, që e kanë zemrën të mbushur me plehrë dhe me pislliqe sepse udhëzimi i Allahut është i drejtë edhe dritë e ti duhet vlerësuar. Edhe kjo do të të të të të që të vlerësuar dritë e, e ti në duhet vendohësur dritë e ti në vëndët e pista. Pa në edhe alloj më dhruar, edhe di më mirë se kryeset e ti, se kush e meritonu dhëzimin, edhe jajepa ta. Edhe di më mirë se shdo kush tjetër se kush nuk e meritonu dhëzimin, edhe nuk jajepa ta. Dhe kur nuk jajepu dhëzimin atëherë, si rezultat, këtë përsonë është i humbërë. Humbërë që në ka të regurë Allah subhanu e ta'ala në kuran në rdu loje. Humbërë që në ka të regurë Allah subhanu e ta'ala në kuran në rdu loje. Humbërë e parë është humbërë që i jefë Allah subhanu e ta'ala atyre personave të cilët Allah e madhëruar e di që ata nuk e meritojnë uldimi. Këndë edhe nëse mani mund të kemë të regurë mësime të të jam më parë parë nësa videsh, i ka të buku që ka të një përdijetarve, që to të, mos ja hiz, mos ja hiz gurët e qëmurë dhebërë. Sepse dhebërë, duke meritojnë gurët e qëmurë. Gurët e qëmurë i meritojnë ata që ja din, vlejnë gurët e qëmurë. Edhe nuk ka gurët më të qëmurë, se sa besimi, njohëja Allah dhe më dheruar. Përnimi me zemën tënde, dhe përnimi dritës Allah, subhano taala, nuk ka mirësimit më amë Lloi parë humbjes është humbja që i jep Allahu subhanahu wa taala atyre personave të cilët nuk e nuk e vlerësojnë besimin e tij. Dhe lloi i dytë është humbja që jep Allahu si dënim për ata personat do të cilët largohen nga e vërteta. Përndë të Allahu subhanahu wa taala thotë në disaete Kur'an, "Falam zagha zaghallahu qulubahum." Kur'ata dhe vijohen, Allah hua dhe vijohen zemët. Ua dhumbi zemët, kërë ata dhe vijohen. Në më thërë, në basi dhe vijohen ata, ishë në shkaktarë ata, në vetë e tërë që dhe vijohen, përndethe Allah hua dhe vijohen zemët. Përndethe ropë, duketë shumë kujtë desë, se përshdojë gjënafën më buat shkakë që aji të lejë fejnë Allah atë. Për emma zagu, a zagu, Allah hua qënu bëhëm. Gjithë saraf Allahu kulubëm dhe Allahu e nërgojnë zemër dhe tyre në e vërteta, sepse ta u nërgojnë në e vërteta. Edhe këllu i humbjerë si humbjerë si, humbjer si shpërblim për humbjerë që kërkurën e ta vetë. Ndërsa humbjerë parë është që Allahu subhanu e talë i lemën të besimtarët, pa u dhe në të ruzimë, sepse ta nuk jenë dhëndi përshtatë që më për të blersuar sepse origina e besimit dhe uzimit është falenderimit. Kështu që kështë falenderon të mirë në Allahu i a, a shtonë dhe i a jepati, ndësë ku Allahu e di që një person nuk e falenderon të mirën. Dhe asë nuk e, e vlerëson në të, Allahu subhanu të ta nuk e jep. Edhe kur shikosh të shikosh që është në këtë le forme, atër du të regosh shumë i urët, dhe nuk duhet të regosh një randë kështë shikon që Allahu subhanu të ta nuk e uzon një rritë se pësa Allah me më dhëruar është më i mërshishëm se kryesa dhe e di më mirë se shdo kusht tjetër se kushe meritojnë u zimin, kushe meritojnë gjithë të hapizë e më në tjetër. Në vjenë Selmani, radhëllallahu anhu, nga Farit, nga Persia, nga Ivon Gacinarë, nga ku agororëshës zjarri, e kërkon të vërtetën me qiri duke shkuar vend pas vendi dërsa e gjithë atët e kërëfetet sallallahu alai sallam, dërsa e buta alibi, S. S. S. Vajtë, Sepse, madharur, dhe jalli profeti sallallahu alajhi wasallam me kishte dritën përpara vetes së tij dhe nuk e pranonte. Sepse udhëzimi është dorë të Allahut mëdhëruar dhe Allah e di më mirë se çfarë ka çdo kush në zemrën e tij dhe çfarë meriton. Prandaj Allah subhanahu wa taala kur e hum e hummun me tutsin me drejtsinë e tij dhe kur udhëzon udhëzon me mëshirinë e tij. Udhëimi i Allahut subhanahu wa taala është mëshiria më e madhe që i ka bërë Allah për sëmëtarëve. Për fitëruje vetën tënde, kur përfundojnë gjithë gjithë, kur dalin gjithë njerëzi për para Allah për madhëruar, kur të shduke të kota edhe të dalin në pahën vërtetat. Kur të shikojnë njerëzi që gjithë këtë dynja nuk blente, dë groshë. Kur gjahënë hapë ku o zhehe kalbati, të ua i erë dhe vërtetat dhe u shduke kota edhe kështu kur viti i gjykimit i çfaqet Allahu subhanahu wa taala me dritën e tij do zhduket të koda. Përfituoje në këto momente vetën tënde. A rind të kupton se kush është mirësia më e madhe që i ka dhënë Allahu deri krijesën të botë? Mirësia më e madhe që ka dhënë Allahu subhanahu wa taala krijesë, dhënë krijesën e të botës është që i ka udhëruar dritën e tij në zemrën e tij duke udhëzuar që na njeh Allahun e mëdhëruar dhe ta dhuroj edhe hu se në vërtet se vetëm an të kësaj njeriu mund të shpëtoj ditën e gjykimit. Prandaj duhet i njeriu ta vlerësoj këto udhëzim edhe ta falënderoj Allahun e mëdhë. Wa la in shakartum la aziidannakum në ne si ju falënderoi do të ushtoj dhe falëndërimi është që besimtari ta adhuroj Allahun si si falënderoj që i ka odhuruar besimin edhe të jetë një njohës, të janjohë i Allah o mirësin që i ka bërë duke i odhuruar të besim që i Allah o të ashtojëta. Ja Ulejnë këtërëtën fejnë në adhabi dhe shëllit. Nëse ju më honi Allah, më udhuruar, të të të më madhuruar, të të dënimi i më shëtëhem shumë, i fortë. Përëndaj, origine besim dhe shfalenderimi edhe origine mohimit është mohimit mirësisit që të ka bërë Allah o së muhëllën ta. Allah në ka të reguar në kuran që dhe profetet i lutëshin Allahot madhëruar që ti uzonë të rrugën drejt. e drejtë. Edhe profetet sallallahu le sallam gjithashtu i lutëshin Allahot subhanu e ta'ala në dua që janë trasletuar në hadithet saka që ta uzonë të Allahot subhanu e ta'ala në rrugën e drejtë. Sikur se dhe nesë i besimtar i lutëm e Allahot në namaz sa herë këndën fatiham në uldhën në rrugën e drejtë. Del përët janë. A nuk jemi në në rrugën e drejtë që t'i lutë me Allah në ebë rrugën e drejtë? Përgjigja është në dy pika. E para është, a e dim nëse në të arë mundë im në rrugën e drejtë? Që të e divëtëm Allah e më dërrua. Edhe njëri u mundë humi në shdojme, pa ne du t'i kërkojë Allah që t'afonsoj e të në të rrugën, në të rrugë të drejtë dhe në vdeket. Edhe dyta është, a i urdhre të Allahu subhanu e ta'ala në fejnë ti, që janë rrugë e drejtë, sipse shdo urdhre të Allahu të shpjese rrugës të drejtë. A i kësë batuar gjitha ti? Jo. Që që ti lutë është allohë të të vëzhej në rrugën e drejtë në shdo detaj të fesë. Që ti të shju uzu tjesht i uzuzuar uvzë, në shdo pik të vogële për po të madhe të cilën të akasje, Allahu të uzuëzim. Që ti uvzuar, të shju uzuar dhe të rrishman të ti uzuëzimi ka n Këndaj dhe kërë lutëm i, i Allah të madhërruar që në udozojnë rrugën e drejtë do të thotë që nga përforcojnë në të rrugë edhe të në udozojnë në të gjithat detajit e fejës të cilat ne në basë në gjithat në të gjithat. Tadikisht që ështët janë të gjata, mirë po këto ishin shkurtimisht që ështët më kërësorën në lidhje më të dujemat Allah subhanu e ta'ala. Lusë Allah unë të ndryqoj vete tona, në ndryqoj mëndje tona, zemër tona me besim, në dhëruoj neve sinceritet në bëjë prej rogve të titës gjedhur, të në udhëzoj ne të embyllu të jetë me pun të mira edhe të kënashit prej nësh. Alloh është allo për lejët më një gjithë. Kemi dhe një pytje, ordratë. Qiko, kur temi e të që e humbë Allahu nuk e kushtavu dhe zoj, normalisht të bëhet fjallë dhe më thënë edhe për ata që kanë qenë musliman dhe kanë humbë në rrugë dhe drejtë, si kur se bëhet fjallë dhe për ata që nuk e nuk e nuk duzuar farë. Allah musliman, gjithë dhe kush i cili humbet në rrugë dhe drejtë, qëfardoj qoftë, ose qëfardoj që ka qenë për para se t'ishte para këse humbje, këndë të këje jetë, Allahu humbet këtë humbë këtë do Shiko, shikimi Allah me zemrë që limi është Allah të shkullerë mija. Ti më kujto, po, më në kishën dhe mund të afoshe të qështë dhe në andrës. Mirë po, subhanë Allah, më ndoni nga mundë. Ne thamë që njerë në lidhje me shikimin Allah të i entregu grupi i parë nato që thon që Allahu shikon të dyja në botën tjetër. Beskan kur janë zgjuar janë gjumë. Grupi i dytë janë ata që thon nuk shikohet as as në këtë botë as në botën tjetër, vetëm gjithashtu gabim. Ku vi para thashë janë Sufit, kuse grupi i dytë janë Mu'tazilet, kuse ehni sunnete xhamade thotë që Allahu nuk shikohet në të dyja, por shikohet ditën e ngritjes, tregu argumente të ftohtë. Çikimi me zemër do të thotë kuptimi thashikosh me zemër diçka do të thotë që ti të kesh një njohuri të tillë në zemrën tënde ku drejt të kësaj gjëje Ajsa ti ti duhet sigurisht të duhe sigur shikon ato me sy. Pyes kuptimin. Dërsa përsa i përket shikimit të Allahut në nder një jum, transmeton Tirmidhiu, Imam Muhammedi dhe, ju, Mehmedi, dhe tjër, profetis, të tjerë se profeti sallallahu alaihi wasallam doli ditë teksa sahabët e shokut të tij vones, në vonesë në namazin e sabahut, Ajsa gati sa'sponin te dielli. Doli më vrap basi kishë marë abdes, e fali në mazën shkurt, edhe pasaj të shëve të qëndroni në vëndë muslimbiz në në në nënë. Edhe u tha, Tashi do të ashtu të tregoj se përse u vënova. Tha isha duke u falu në atëm, edhe me erë një gjumë i rëndë. U shtriot këj gjumë, edhe thot, profetisë al-Alesën e pashë Allahun e madheruar, në më të mirën pëmje. Pashë Allahun e madheruar, në më të mirën pëmje. Edhe më tha, o Muhammed, a e di ti përse dialogojnë, përse dialogojnë grupi i larti me lajke dhe? I thashë, nuk e di. Edhe i e bun të pyke Allah i madhuruar dy herë, edhe i thotë përse ri nuk e di gjithë ashtu. Edhe thotë profetës sallallahu sallam, thotë, edhe atëherë Allah i madhuruar, i afshiu ku rizin me dorën e ditë dhe ajë sandivën, Hadisën e të smëtonë të në të një një dihu, Ahmed e Gjistar, gjithështonë, thashë. Aizën dhjo të fëtohtë në gjishtë dhe ti një gjokësit tim. Kjo ishte dhe mëhën në gjumë. Edhe thotë, dita ose mësova, gjdoj gjë që ishte në linje dhe në përëndim. Edhe i thashë, hadisën dhe mënë farë, se përse t'je legoj me lajket e latë. Tërgëm bërë disa të një një. Ërëndësishme është që ajo që kanë përfituar ose do të thonë që tregojnë dietarët që përfitojnë prej tia dite është së pari që lejohet të shikohet Allahu më dhëruar ëndër. 1. Çdo gjë është e lejuar në besimin e ehli sunnë dhe xhamatit sepse këto gjëra janë transmetuar nga profeti sallallahu alaihi wasallam. E dyta. Çdo lloj pamjeje që jepet njeriu në ëndër, kjo është vetëm një shembull që jepet një i jepet njeriu për të treguar një ide qoftë kjo par lejmërim ose përgëzim për këtë personë. Par lejmërim ose përgëzim për këtë personë, por kjo nuk është pami e vërdet Allahot më dhuruar. Pandet dhe profetit sa në lojë nëse nuk tha e pashë Allahot në pamin e ti, po tha e pashë Allahot në pamin më të mirë. Dhe kjo të rgunjë që nuk ka parë par në pamin e ti të vërdet. Dhe qartë, nuk ka më ruarë. E pashë Allah onë dhëtë në pami në më të mëtë mirë. Kjo të regonë që Allah onë lejohet të shikohet në ndër, por kjo shikim nuk shikim i pami së vërdetë Allah onë mërdëruar, hmm. se dhe profetës salim nuk e ka pretenduar të lëgjën gjumë. Edhe nëmëri që shikimi Allah subhanu e ta'ale në ndër, është dhe më thënë mina, mina mirësit më ndëdhaj që mu të dhërë, Allah onë një përsoni. Sido mos kërë shikon duke, duke e udhëzuar, Transmetohet për një përjtab i njënë dhe, që e shikonë Allah u në ëndër, dhe i thotë, o, i thotë, Allah u më dheruar, o, filan, që farë dëshironë? I thotë, o, Allah, kërkoj ka dhe nësinë të ndër. Edhe i thotë, Allah u më dheruar, atë herune me knaj që përjtë e e. Kur zhjot në gjumi, shkonë këj personit të këtë Muhammed ibn Sirin, që ka qenë një përjtab i njënë dhe, ka injëve, dhe ka për shpegimin e andrëve. Edhe i thot, o, Muhammad, kështu pach në andrë. A i thot, Muhammad, të mësirin të përgëzoj për tëllojë andrët madhë që ke parë, Allahu do kënashit për e te vetëm se pritë së provë dhe së të të të të të të tësish. I tha, pritë së provë dhe së të të të të të të tësish. Së pësa Allah më dëruar, si shka thëmë profetët, sallallahu alaihu sallem, kënë Allah e madhëruar kërë do një personës për vonëta. Pra ndaj i tha, pritë sprovët dhe nësatë vdesej, dhe me dëvërtet këj person u smur me një smur e të rënd, edhe këndejt u i smur dhejt sa pëdikë. Kësë Allah u nadhëruar e këne sinë ti. Allah u të shpëlejë njerë për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për të për t Shikimi jo në gjumë përzuar, në të dungja nuk shilë juar, se pas argumentëve që përmandëm, ndërsa në bodën tjetër është një që ka tjetër, dhe të gje kemi tërguajt i të shkëllarua, këse në këtëte? A shkës. Apo, të e në këtët, të e në këtët, të e në këtët, të e në këtët, të e në këtët, të e në këtët, të e në këtët, të që çaq çaq. Allahu të, të shpëlojë mërinë. Profeti sallallau alejhi sellem ka thënë çdo njeri lind në fitre dhe nuk ka thënë çdo person që ka rritur në moshë ku vërtet lind në fitre. Që do të thotë që njeriu njeriu kur rritet, pas ai fillon me pse fillon dëshirat edhe anonga e keqja. E kupton? Prandaj dhe po të vëzhgoj të hadithin që thotë ose një hadith ngjashëm me këtë Totu Allah subhanahu wa taala kurroni kam krijuar njerzit të pastë në të urhit, mirëpërta i devjuar së shejtanit. Sepse njeriu në natyrën e vetë do të keqen, megjithëse Allah ka krijuar të pastë, çu kurrë shi vogël, prandaj nuk ka gjunape vogël. Jo kurrë të pastaj fillon da nga e keqë, e non nga e pse, e non nga e kota, e non nga humbia, përveç atyre që Allah subhanahu wa taala dëshiron që të usazojnë. Vetëm se mos haroj një gjë Allah i më dhurur nuk mund të humur me kur një person që e kërkon u zimit. Dhe ta di që gjithë dhe personi që janë humur, ata kanë humur sepse ata e ka njënë pasdore vetë u zimit. Ata nuk e duon u zimit, për nëtë dhe Allah nuk va jepë. Nuk ka mund të ti që Allah i më dhurur nuk se jepë u zimit një person që e kërkon me gjithë shpjërt dhe Allah e di që në zemër e dy këj person dhëtë bëdë besimtar dhe Allah më se jepë. Thuaj çe po ta kupton këtë pikë, kjo për të arritur të panjohësh arritetin së çështijes. Ka njerëz që nuk kanë të ulzuar, që vdesin jo në udhzim, në dëshiron Allahu madhror të udhzojë sepse si ata nuk e kërkojnë. Dhe nuk e vlersojnë atë, dhe as nuk e duan të njohin atë. Përdetull Allahu subhanahu wa taala, men fa me yuridillahu an yahdihu yashrah sadrahu lin-islam. Atë që dëshiron Allahu madhror të udhzojë, ja zgjeron ati gjongën të peiston. Ome yuri dhe ydhloje, yjajl sadrhom dhayqan khawjan kano ma ysaadu fi samaa. Ndersa ato qi dshon ta humbi ja ngushton ati djoksin, kur gjon vërtet do të fjanë ngushton djoksin, kur gjon vërtet do të targuo si punë shejtanit kur i kondon nahetin kursi. Kano ma ysaadu fi samaa sikur po ngjitën qiellot, atje ku nuk ka atmosferë e ngushton djoksin. Ku është ai qi humri? Përmai sho shikoj se si e thepundon Allah subhanahu wa taala ajetin, dhe gjithmonë ke parasysh, nëse dëshiron të kuptosh një ajet më honor, shiko fundin e ajetit sepse fundi i ajetit të ndihmon shumë për të kuptuar realitetin se për çfarë bën fjala e ajetit. Ke dhali ke yaj'alullahu rizqa lladhin yaminu. Që Allah më dhuron duke e përduktu ajetin në suan Al-An'am, se ashtu Allah e vendos te pistën tek ata që besojnë, tek ata që nuk Besojnë, a nuk e do besime, të Allah i vendos piste, në vendos e piste. Tëpësa, a, a nuk e do besime. E këptoven Allah? Në irem rallë në shi e zahëtë Allah shpër e min e min e min e min e min.